Розділ 4. Вартові просять роздяг розійтися по домівкам і більшість слухачів, але сини графа Демон Куїра – Залишаються і тому я не йду, сподіваючись вивідати, чи знає Уден, що Перета ходила до архітектора. Крім нас залишається ще кілька жінок. Вони стоять неподалік невеличкою кубкою, дехто тримається за руки, дивлячись на їхні голі плечі та розмальовані обличчя. Я розумію, чому вони не пішли, працювали разом із Перетою. Останній стражник переступає з ноги на ногу, дивлячись на Симона, який за дві хвилини не ворухнув жодним м'язом і не витримавши, відкашлюється, щоб привернути до себе увагу. Венатрій Симон стригається. «Як ти мене назвав? Венатрій», – з ніякого вілою відповідає стражник. Так називають тих, хто розслідує злочини. «Я ніколи не чула про Мезануса, але коли Симон не знає цього слова, він явно не з Галії». Емелія киває, а потім прибирає з обличчя мокре пасмо вогнево-рудого волосся. «Як Венатрій, ви, ви маєте практично такі впевноваження, як радоначальник». «Зрозуміло, Симон кривить губи. Але я гадаю». Навряд чи хтось із вас знає, що означає «ванаторає» – мовою стародавньої імперії. Особисто я вздригнулася б, скажи Емелія або Стражник, що вони вміють читати. Та й мені це слово незнайомих, хоча давню мову досі використовують у священих ритуалах. Це означає мисливець, долинає голос Джуліани і за спин братів. Верніше, той, хто вистеже звіра до його лігва. Симон зустрічається з нею поглядом. Здається, вони спілкуються, але якби там не було, він трохи розслаблюється. Уден заплющує очі. Значить, я можу піти в Останнє слово він приправляє сарказмом: Хочу додому. Ця безсердечність викликає у мене огиду. Так, він не бачив, що створили з перетою, але жінка, яку він добре знав, мертва. Симон хмуриться: нам треба обговорити, що ти робив і куди ходив сьогодні ввечері. У мене аж перехопило подих від спалаху надії стати свідком цієї розмови. Ламберт, що стоїть поряд із Жуліаною, дивиться в проволоку, як і більшість роззяв. «Мені так і хочеться сказати йому, що краще не дивитися на це». «Кузен», – гукає Симон, – «чи не буде тобі трудно ще супроводити брата додому і не випускати його за поріг, поки я не зможу його допитати?» Серце замирає в грудях від цих слів, але, звичайно, я не протестуватиму. Ламберт вернає задуму і кивнувши, бере за ліко Джуліану, а не Удена. «Ходімо, сестро!» «Симон правий, мені не варто було приводити тебе сюди. Але вона виривається з його хватки». «Я краще залишилася б і допомогла», – записала б спостереження Симона. Вони знову зустрічаються поглядом в звенатрі, мовчки облагаючи його погодитися. А потім одними губами вимовляє «Будь ласка, я не заважатиму». На мій подим він, зітхнувши, кивай і кличе й до себе. «Не думаю, що їй варто на це дивитися, кузен», – насупившись, каже Ламбард. «Це не тобі вирішувати», – відходячи від нього заперечує Джуліана. Перш ніж її брат встигає відповісти, Симон піднімає руку. «З нею нічого не станеться, Ламберте, і ти єдиний, кому я можу довірити Удена». З явним небажанням старший син графа хапає брата за руку і підштовхує в бік будинку. «Постарайся, щоб він протверезів». «Дякую. Сподіваюся, мені не знадобиться багато часу». Симон повертається до мадан Емелі. «Коли за огляд, ви можете забрати». Він з ніяковіло замовчав. «Перету», – підказує Джуліана. «Правильно, перету». Симон Вдячно киває. «Ви зможете забрати її звідси?» Емелін кидає погляд на кількох жінок остронь. Майже всі вони, не ховаючись, плачуть. «Так, ви каже мадам. «Ми подбаємо про неї». «Вони знають, ніхто інший не покладе і краплі зусиль, щоб допомогти переті належним чином». Симон дивиться на Емелін зверху-вниз. «Але перш ніж ви почнете її переодягати, я хочу оглянути її при найкращому світленні, яке ви зможете надати». Продумки про те, що він стане обмацувати тіло мертвою голої жінки, у мене стискається шлунок, але Мадаму хоче киває, якщо це допоможе. Симон дякує їй і підходить до стражника, щоб пояснити, як має охороняти цей район і стежити за всіма, хто затримується або проходить повз частіший слід. Мабуть, він вважає, що убивця може повернутися, щоб ще раз подивитися на це місце. Він знає, що слід робити, хоч відмовляється від розслідування. Інтуїція так і твердила, що людина, яка втекла площию святилища, причетна до події але я не можу придумати, як краще поділитися цією інформацією з Венатрі, тому вирішую поговорити з Жуліаною. Вона навчалася в аббатстві під керівництвом матінки Агнес, але я молодше і ми рідко зустрічалися, так що дуже сумніваюся, що вона мене пам'ятає. Проте, здається, до мене прислухається тільки вона. Але не хватати ж за руку дочку графа, щоб викласти все як на духу. Доводиться маленькими кроками пробиратися до дівчини. Міледі, можливо, я бачила людину, яка це зробила, тихо кажу я. Але замість того, щоб повернутися до мене, Джуліана двічі клацає пальцями правої руки, привертаючи увагу Симона. Його очі у лівому напрямку є щось дивне спрямовується до мене і він трохи киває. Після цього Джуліана переводить погляд на мене і питає: "Що ви бачили?" Симон щойно дав їй дозвіл поговорити зі мною. Я почула крик після опівночі, відповідає я, усвідомлюючи, що ви надре спостерігає за мною. А через кілька хвилин побачила людину, що біжить через площу святилища. Симон хмурить брови, і вони низько опускаються над очима. Як виглядала ця людина? Не знаю, стояла темрява, а коли він звернув проволок, я втратила його з поля зору. Чому ви були на вулиці в такий пізній час? Веднатри підходить ближче, розглядаючи моє незвичне вбрання, перевіряла ліси за завданням головного архітектора. Погляд Симона завмирає на моїх ногах, на ваших червиках та штанах кров. Його очі знову піднімаються до мого обличчя. Ох, то це ви знайшли тіло. Я киваю, дивлячись на нього. Обидві райдушки Симона збігаються за кольором із блакитним небом, зображеним на вітражах північного вікна святилище, але праворуч блакитне кільце Росії Карі Клин. Нікола раніше не бачив нічого подібного і навіть не знала, що таке можливо. Хто ж ви?» – запитує він. «Дочка архітектора?» Магістр Томас дорогий мені так само, як міг би бути батько, але я не можу цього сказати, та назвати себе його ученицею теж. Я працюю на нього. Просто говорю я. Джуліана піднімає ліхтар, щоб глянути мені в обличчя. Раніше ви були в аббатстві сестер світла. Якщо вона справді пам'ятає мене, то швидше за все через випадок, коли я випустила коричневих жаб із мішка у вітальні настоятельки, зірвавши урок вишивання. Дуже давно. Відповідаю я, відчуваючи, як починають палати щоки. На обличчя Джуліани розпливається сяюча посмішка. Точно, Катрін. Вона неймовірно схожа повторює крик матінки Агнес в той день. Правильно, це я. Симон піднімає бров, але не ставить запитання. Мені знадобиться від вас повний звіт про сьогоднішній вечір, міс Катрін. Ви зможете прийти сьогодні в день до градоначальника чи мені відвідати вас? Я прийду сама, швидко відповідаю я. Не хочеться, щоб він наближався до магістра Томаса. «Дякую, до зустрічі!» Симон повертається до мене спиною, даючи зрозуміти, що я вільна. «Впевнена, що хочеш допомогти?» – запитує він Джуліану. «Це дуже неприємна картина. Вона знизує плечима. Бивство людини ніколи не буває приємним». Її вибір слів дивує мене. Симон морщиться, але не турбує себе відповіддю, а повертаючись обличчям до провулку і зробивши довгий глибокий вдих, розправляє плечі і ховаються в темряві. Джуліана слідує за ним у світлі мідної лампи, що розгойдується, а я відступаю назад, і вхід у провулок відразу оточують дівчата Емелін. Страшник теж виявляє інтерес, тому я непомітно прослизаю щілину між сусідніми будинками. Вона настільки вузька, що легко вдається впертись в стіну та. Забратися вище я не робила того з того часу, як зустріла архітектора. Він помітив мене, коли я тікала від зграї вуличних злодіїв, яких щойно обікрала, але цього разу мені не доведеться ховатися в тіні під карнизом. Треба залізти на дах лівої будівлі. Щоправда, доводиться придушити стогін. Синці під сорочкою дають про себе знати. Слизька від дощу черепиця необхідність дотримуватися тиші змушує мене рухатися повільніше, ніж хотілося, поки я пробираюся до проволку де лежить тіло. Лише через. Пару хвилин я нарешті опускаюся животом на схил даху і заглядаю за край. Місяць знову вийшов із хмар. Тепер вона біля самого горизонту і від неї мало толку, але мені вдається розглянути Симона, що присів на почепки поруч із перетою. Він піднімає її закривалену руку і вивчає задобілі пальці. Не впевнений, що вона змогла подряпати його. Стіни відбивають його так, що, здається, ніби я стою поряд. Порізана її пальця швидше за все від того, що вона схопилася за черевну ділянку, коли вбивця вдарив ножем. Симон упускає руку перед. Думаю, в нього теж залишилися схожі рани на руках від ножа. «Вимовте ще раз по літерах, будь ласка». Голос Джуліани звучить різко та дзвінко, на відміну від голосу Симона. «Ніколи не чула такої назви». «Абдомінальна», підводячись на ноги, відповідає Симон. «Так лікарі називають область живота. Невже він лікар? Не можу сказати, скільки разів її вдарили». Розгублено, каже він, і жестом просить Джуліану підняти ліхтар вище, а сам повільно оглядає. Визначу пізніше, коли оглянуть тіло, а поки що там. Він завмирає, уважно розглядаючи кров на стіні, і через кілька секунд обходить Джуліану, щоб стати навпроти цієї ділянки. Скоріше за все, він перерізав її горло ззаду, прямо тут. Симон вказує на страшно знайомий мені візерунок, а потім присідає, щоб розглянути те, чого я не помітила. А потім почав колоти ножем. Ось ці вертикальні смуги. Не знаю, що більше турбує мене те, що він так легко розшифровує те, що сталося, або те, що я знаю, наскільки він правий. Симон піднімається на ноги і повертається ледве помітними слідами до тіла. Він притяг її сюди, але вона не чинила опір. Мабуть, була непритомна, а можливо, вже померла. Невелике милосердя, каже Джуліана. Згоден. Бурмочить Симон, займаючи місце в голови перети. Він вирвав її очі і розчавив обличчя чимось важким, але я не впевнений, в якому порядку це сталося. Венатрій знову оглядає провулок. Тепер на це йде майже хвилина, перш ніж він китає головою. Не бачу нічого, що міг би використати. Він зітхає і потирає віски. Все змішалося. Тут потопталися сліди, залив сильний дощ, а тіло накрили і зрушили з того місця, де воно спочатку лежало. Адже він має рацію: перета зараз лежить не так. «Як я її знайшла?» «Сумніваюся, що можуть дізнатися тут щось ще», – каже Симон. «Тож давай дозволимо їм забрати її». Джуліана пускає ліхтарик. «Ми вирушимо з ними?» «Ми – ні», – виділивши перші слова, відповідає він. «Ми поїдемо додому і поговоримо з Уденом. А потім я повернуся сюди разом із Ламбертом, а ти залишишся. Я можу простежити, щоб нічого». Джуліана суворо обриває… Її Симон, ти й сама знаєш, як втомишся за той час. Вона зітхає. Ти правий, я справді сьогодні втомилася сильніше, ніж звичайно. Симон виставляє лікоть, ніби запрошує кузину на прогулянку, і вони виходять під руку з проволку, а я відсуваюся від краю даху і повзу назад. І, щоб перестрахуватися, швидко перестрибую через кілька провулків і прокрадаюся в інший квартал, перш ніж спуститися. Я не дізнаюся, чи потрапить магістр Томас під дозру, але якщо мені вдасться прийти до Монкюїрів, поки Джуліана буде там одна, можливо, вдасться дізнатися в неї, що розповів Уден. А поки що треба попередити архітектора. Розділ 5. Катрін. Наздоганяє мене крик на півдорозі до будинку. Магістр Томас біжить до мене, його шапка зім'ята набік, а чорний плащ майорить за спиною. Слава світлу, видихає він. Де ти пропала? Я чув, що сталося вбивство. Я й не усвідомлювала, що вже насилу стримую почуття, поки не опиняюся його обіймах і не починаю плакати. Сонце, що сходить, шепоче магістр Томас, мені волосся. Ти холод, наче Льодяник. Декілька секунд він гладить мене по спині, а потім усувається і злегка нагинається так, що наше обличчя Розділяє лише 10 сантиметрів. «Чому, Катрін?» – тихо питає він, але його голос наповнений небувалою злістю. «Чому ти тут, а не у святилищі?» Сльози течуть моїми щоками і стікають його великими пальцями. «Я була там, але побачила, почула, побачила!» Руки архітектора напружуються. «Що ти побачила?» «Чоловіка, поруч у святилищем, видихаю я. «І почула!» «Я замовкаю. А що я почула?» «Ти почула жінку, яку вбили?» шепоче він із жахом. Важко кивати, коли він так стискає моє обличчя, але зуби не стукають. А ще я згадую, чому архітекторою не варто з'являтися поблизу місця вбивства. «Нам треба йти», – кажу я. «Так, так, вибач, що я так розлютився. Дуже злякався за тебе». Магістр Томас знімає свій плащ і накидає мені на плечі. Загорнувшись у теплу тканину, я трохи заспокоююся і йду за архітектором по провулку до задніх дверей будинку, де чекає економка, неспокійно заламуючи руки. Вони всаджують мене біля кухонного вогнища, і пані Лафонтен починає витягувати шпильки з мого мокрого волосся. Магістр Томас опускається на коліна і, взявши мої брудні руки свої, заглядає мені в очі. Що трапилось, Катрін? Не поспішаючи, розповідаю йому про те, як почула крик, але не згадую ні про своє падіння, ні про те, як побачила кров на стіні. Кажу, як помітила людину на Майдані, як вирушила на пошуки джерела крику. Щоправда, про шепіт, що вона у мене додому, теж мовчу. Магістр Тома зітхає і хитає головою. Що смикнуло тебе вирушити в цю частину міста в таку годину та ще б на одинці? Як це пояснити? Я не знаю, просто, просто зрозуміла, що комусь потрібна моя допомога. Архітектор повільно видихає дивиться на економку, яка застигла у мене за плечем із десятком шпилюк у стислому кулаці. «Як ти це зробила?» – запитує він. «Щось почула? Що ще?» – окрім крику. «Не знаю» похитавши головою і шморгнувши носом, повторюю я. Просто відчула це. Новий схлип виривається з грудей. Але я запізнилася. Трохи підвівшись на колінах, магістр Томас піднімає мене за плечі. Хвала світлу, що ти запізнилася. Я трохи відсторонююся. Як ви можете так казати, тому що ти не змогла б його зупинити. Від кожного його слова по тілу розповзається тремтіння. Йому довелося б тебе вбити, щоб змусити замокнути. Магістр повільно тягує повіти, намагаючись заспокоїтись наче його тривоги. Повітря не змій, який вирветься на волю, якщо потягнути за мотузку трохи сильніше. Кет, у тому, що трапилось з цією жінкою, немає твоєї провини. Це була перед, що почу я. І вбивця зробив жахливе, її очі. Я заплющуюсь що сили марно намагаючись відгородитися від жахливої картини. Пані Лафонтен схрещує руки на грудях. «Так і знала, що це дівчисько погано скінчить. Досить!» – обриває її магістр Томас. «Ніхто не повинен погано відгукуватися про мертвих, особливо про тих, хто помер такою жахливою смертю». Він ніколи не розмовляв з економкою так грубо. Навіть після того, як через пожежу на кухні згоріла половина будинку та всі його ескізи, і він ніколи не сердився на мене так, як сьогодні ввечері. Двічі за вечір. «Що, коли хтось дізнається, що вона приходила сюди?» – питаю я. «Ви натріз захоче вас допитати?» Магістр Томас кліпає. Призначили Венатрі для такої, як перед я киваю. Його звуть Симон, я ніколи не бачила його раніше, але він родич Монкюїра». Повисає довга мовчанка, архітектор дивиться вогонь каміна, пригладжуючи бороду, а потім прибирає руку і, насупившись, потирає пальці. Швидше за все, жорсткі волоски потрапили в кілька свіжих порізів на них. «Що ми йому скажемо, коли він з'явиться?» – тримчачим голосом запитує пані Лафонтен. «Правду», – опустивши руку, відповідає він. «Вона приходила сюди, але я відіслав її з порожніми руками». Економка підтискає губи. «А що до тієї людини?» Про це ні слова. Перебиває магістр Томас. Не варто згадувати його. Він знову звертає увагу на мене. Вина знає, що ти чула та бачила? Так, і хочеш, щоб я відповіла на його запитання сьогодні в день. Отже, так і зроби, але говори лише про те, що знаєш, і якомога простішими словами, і не згадуй про те, що перета приходила сюди, якщо вони спитають прямо. А якщо запитають, скажи, що пішла, як тільки вона з'явилася, і нічого не знаєш, і не будуй жодних спогадів про те, що могло статися. Його серйозний погляд впивався мені в обличчя. Зрозуміла? Так, магістр. Шепочу я. Добре. Він зітхає, сідає на п'яти. Отже, сьогодні ніч з'явилося важкими випробанням, але мене цікавить, чи ти знайшла щось у святилищі, поки була там. Я швидко киваю. Як я й в балці величезна тріщина. Вона може розламатися будь-якої миті. Я починаю підніматися на ноги. Дозвольте вам показати на моделі. Магістр штовхає мене назад, ще до того, як я встигаю зробити хоча б крок. Не переживай. Як гадаєш, чи зупинити роботу? Архітекту завжди довіряв мені, але ніколи не ухвалював таких важливих рішень, не перевіривши все особисто. Я ковтаю. Думаю, треба розібрати всю секцію лісів. Мені цього достатньо. Він зі стогоном піднімається з колін. Я розумію, що одяг на ньому не той, в якому він зі мною прощався. Перші робітники прибудуть впродовж години. Почнемо розбирати ліс, як тільки на будь-майданчику збереться чимало людей. Економка починає метушитися на кухні, розпилюючи буханець хліба, довгим ножем, а потім додаючи до нього скибочки сиру та м'яса. Магістр Томас нахиляється, щоб поцілувати мене в лоба. Приведи в себе в порядок і трохи відпочинь. А коли говтаєшся, зможеш, його голос затихає, а дихання злегка прискорюється. Ти сама побачиш, що треба зробити. Закінчим він. Пані Лафонтен сує в рук господареві поспіхом приготовлений сніданок, перш ніж він виходить із кухні. І як тільки ми з нею залишаємось на одинці, змушує мене з'їсти скибочку хліба з олією та витягує чан для миття. Після дощу всі бочки зовсім переповнені, тож пані Лафонтен наповнює усі вільні чайники та котельні, які запалюються на вогні, щоб зігріти мені води через годину, за яку я встигаю двічі, задрімати в кріслі вона задоволено киває. І як тільки я опиняюся в теплій воді, споліскує мої речі в невеличкому тазі. Побачивши кров на них, мене охоплює нестерпне бажання зі скребти зі шкіри навіть найменші крапельки. Кономка тільки потурає мені ретельно. Чищаючи бруд із моїх черевиків І підливаючи гарячий води мені в чан Як тільки черговий чайник закипає на вогні Наполягає на тому, що повністю Розплутати і розчесати моє волосся. На це цілком міг би піти цілий день Якби вона не була такою вмілою Коли мої густі кучері приборкані І покладені заново Економка дістає із високої полиці Сухе простирадло неї можна загорнути мене двічі Лягай спати А коли прокинешся, поїдеш на зустріч З венатрі, і ми нарешті нар Пишемо позаду цю історію. Він із Мезануса, кажу я. Ти знаєш, де це? Ніколи не чула. Вона веде мене до кімнати, ніби збирається переодягнути і покласти в ліжко. Хапай свої червики, ще знадобляться. Я дивуюся і словам, але слухняно виконую вимогу. А щойно ми доходимо до дверей майстерні гектектора. Завмираю від цілковитого шоку. Шматки чудової моделі святилища розкидані по підлозі. Декілька масивних стін уціліло, але вся підлога усипана крихітними кам'яними блоками та грудками розчину. На широкому виступі під закритим віконницями купками лежить крихітні уламки кольорового скла з мініатюрних вітражів. Деякі розкладені на зразок, ніби магістр Томас почав збирати їх знову. «Що сталося?» що – шепочу я з жахом. «Це дівчиською сталося. Пані Лафонтен бере мітлу та розчищає шлях до сходів. Магістр сказав не говорити, про неї погано і я не буду, але й хорошою ви від мене не почуєте. Перета це зробила, але як?» Бити скло блищить на полицях навіть там, де вже підмили, тому я влажу червики. Але перш ніж випроститися, Піднімаю зім'ялий пергамент, що лежить біля моїх ніг, той самий, на якому написано імена загиблих. Мабуть, його зірвали зі стіни та й кинули через усю кімнату. Я піднімаю очі. Золотавого молотка також немає на місці. Ось як перета посіла цей хаос. У ніс б'є аромат і парфумів, нагадуючи про жахливу стену у провулку. Шлунок стискається, а очі тягне сльозами, коли я дивлюся на уламки. На ремонт та переробку піде кілька місяців. Ось що мав на увазі майстер Томас. Ну ж, притуливши мітлу до стіни, кличе економка з нижньої сходинки. З цим розбиратися будемо після того, як гарненько виспишся. Я в заціпанінні проходжу по майстерню і піднімаюся сходами. Припущення, що пані Лафонтен збирається вкласти мене в ліжко, виявилося вірним. Але я не пручаюся. Мене турбує. Будь-хто, хто дізнається про те, що сталося – Припустись, що магістр Томас розлютився напереду. Але чи була його злість досить сильною, щоб убити її? Чи достатньо сильною, щоб так знущатися з тіла? Щось у це не віриться. І не повірю ніколи. Але чи так, подумає венатері. Розділ шостий. Я проспала майже до полудня. Поки натягувала чисту робочу спідницю, ледве стримувала сльози від болю через спину та садні на нозі, на животі та попереку. Обдерта шкіра протестувала проти кожного дотику тканини на будь-якому русі. Але це нагадувало про те, як мені пощастило залишитися в живих, але в голові постійно спливають слова та видіння, що виникли, поки я падала. Частина мене досі вірить, що минулої ночі померла саме я. Навіть у черевиках я намагалася обережно ступати по підлозі, проходячи повз майстерню. Ставні ще опущені, але мене тішить темрява. Здається неправильним, що благословенне сонце сяє так яскраво, коли все в нашому житті, перевернулося з ніг на голову і висить на волосинці. Але мій настрій трохи змінюється, коли я бачу молоду людину, яка сидить за кухонним столом. Він піднімає очі, посміхається до мене. За останні півроку риси його обличчя, здається, збільшились достатньо, щоб відповідати гігіянському носу, а над верхньою губою, замість тонких рідких волосків, з'явилися солідні чорні вуса. Коли він встає що привітати мене, я розумію, що він все ще вищий за мене на десяток сантиметрів. Світло дня, Ремі, вигукую я, кидаючись його обіймів. Рада тебе бачити. З розкату сміху в його грудях резонують з моїми, коли він стискає мене у відповідь. Але перш ніж мені вдасться розчинитися в його обіймах, я раптом згадую, як ми розлучилися минулої осені. Адже пам'ятає він. Я осунулась, відчуваючи незручність. Грубі руки Ремі охоплюють і стискають моє обличчя, доки яскраво зелені очі шукає зустрічі з моїми. Він стискає губи зубами, і я мимоволі повторюю цей рух. Так, він пам'ятає. Ремі морщить лоб. У тебе тепер інші очі? Нісенітниця заперечує пані Лафонтен через стійку на іншому кінці кухні. Судячи з запахів і з того, що вдалося роздивитися краєм ока, вона готує улюблені страви сина. Ні, правда. Реміс хиляє голову на бік. Раніше були темніші, а зараз зовнішні краї чіткіші. У мене карію, чи точніше суміш карого чи блакитно. І те, що він так добре знає їхній колір, чи думає, що знає, говорить багато про що. Це просто світло. Економка гримить двома чавунними каструлями так голосно, що ми з Ремі відскакуємо один від одного. Їй явно не подобається те, що відбувається між нами, а я сама не впевнена, що саме відбувається. Виїжджаючи на подальше навчання в лютецію, Ремі поцілував мене на прощання в щоку як брат сестру і сказав, коли він повернеться, все зміниться. Я припустила, що він говорив про перевірку умінь, яку зможе пройти після навчання, якщо на те буде воля сонця. А потім він назвав мене на ім'я вперше і знову поцілував. Але тепер уже в губи і зовсім не по-братськи. Ні, я не вважала свій перший поцілунок неприємним. Але й не відчувала того трепету, на який чекала. Можливо, його перекрило моє здивування. Ремі сідає назад і підсуває для мене сусідні стілець, наче між нами не було нічого дивного. Коли ти приїхав? Зайнявши запропоноване місце, питаю я. Він коситься на свою матір. Рано вранці. Значить, ночуєш десь неподалік міста. Роблю висновки я. Чому не став діставатися? І піднімати всіх на вуха перед сном? Мамі потрібно добре висипатися. Пані Лафонтен кидає на сина. похмурий погляд через плече, а Ремі посміхається відповідь. Хоча я чув, вона все одно погано спала через вчорашнє хвилювання. Від його нагадування в мене відразу пропадає апетит. Хвилювання – не те слово, яке вибрала «Ох, мало не забула», – перебиває нас економка. «Приходив Венатрій. Хотів поговорити з тобою, але я сказала, що ти спиш, і збиралася сама прийти до нього, як ви домовлялися». Венатрій Ремі здивовано розплющив очі. «Заради перети проведуть офіційне розслідування». «Уден Монкюїр зізнався, що зустрічався з нею вчора ввечері, – говорю я. І це чули десятки людей. Плечі економки напружилися, а Ремі нахиляється вперед, зосередивши увагу на мені. Син графа, один із підозрюваних, думаю, розслідування здебільшого затіяли, щоб виправдати його, – відповідаю я. І швидше за все, тому натрі не граф та не його старший син. А хто? Його звуть Симон із Мезануса». Здається, родич Монк'єра. Ремі знову відкидається на спинку стільця. Що ж, тоді нехай їхня родина і розбирається. А ти знаєш, де це Мезанус? Я ніколи раніше не чула. Я розглядаю тарілку з печем, що стоїть між нами. Здається, зараз мішлунок навіть одну починенку не зможе перетравити. «Думаю, в Пріціє», – каже Ремі, неподаліку збережжя. «Пріціє» – це за кілька днів шляху на північі Дгалії, і там розмовляють іншою мовою. Остільки Симона такого акценту немає. Ремі грає вилкою на столі, обертаючи її одним пальцем. «Який він? Венатрі? Я знизую плечима. Спершу заперечую проти того, щоб його призначили, але, гадаю, все зробить ретельно». «Наскільки ретельно?» Знову знизу і плечима цього разу, щоб приховати своє занепокоєння. Думаю, дізнаюся про це, коли відповідатиму на його запитання або ухилятимеся від відповіді на них. Тобі слід повідомити магістра, що ти приїхав, Ремоне, різко каже пані Лафонтен. Якщо вона назвала сина повним ім'ям, то не варто з неї сперечатися. Я кидаю погляд на його тарілку. На ній не залишилося ні крихти, ніби вилизав. Без сумніву, він сумував за маманою куховарством. Ремі піднімається на ноги і зі стогоном протягується. Радий знову бачити тебе, кошеня каже він. Побалайкому пізніше, гаразд, ненавиджу, коли він називає мене кошеням. Бувай, ремонт, парирую. Я шкодуючи, що не придумала більш образливого прізвища, щоб дістати його. Щойно він ховається за дверима, пані Лафонтен повертається до мене з ножем у руці. Ретельно обміркуй, що скажеш, Винатрій сьогодні. Мені не подобається, як він виглядає, та каже: іноземці не повинні пхати носа в наші справи. Дивно чути від неї це, адже її чоловік був родом із ставрії, з іншого континенту, і вистачить одного погляду на Ремі, щоб зрозуміти, що в її справи іноземець втручався. «Періться, я не так уже й далеко, – заперечую я, – усього тиждень шляху. Мені не подобаються його очі, – наполягає вона. – Неприродні. Я посміхаюся такі забубонності, а потім згадую коментар Ремі та питаю, а мої очі справді змінилися? – Ні. Економка – обрушено овочі з десяток злісних ударів. – Здалося. Ще удар просто сітла так падає.